Mm. Beratse teknikoki, nolabait esateko, hizkuntzalariontzako eh, pilinak estira, egia uzko giza hizkuntzak, baizik eta komunikazio sistema batzuk giza hizkuntzen atal nagusi bat eh, ez dutenak, hain zuzen ere gramatikarik edo egiturarik ez dutenak. Hoiek uh -huh. lirateke pitxinak. Bueno, eta eta nork egiten du edo, edo nola, sor, ez nola ez ez sortu bila, zertarako bila, eta badere batera gramatikarik gabeko hizkuntza hauek, bai? esaten dut modurik erresena pentsatzeko pitxin bat zer den da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 eta alkarren artean komunikatzeko e, pijin bat sortuko genuke ziurrenik gau da Euskalitz batzuk erabiliko genituzke, Islandi hitz itz batuz batzuk baina ez genuke erabiliko adibidez, ba aditzaren kombustadurari, gedolakoa gozarik ez genuke erabiliko mm -hmm. eta, Esaten daba indio zitzeitea Bai, bueno, hori arraza Zakeria utzada, eh? hori adibide hori ez nuk eh, jarriko, ah, bueno. ze espaniozango dizo eh? bye, bye. ze gaitxik, ze baitare oituta gaude, bentsat, bueno, gure dadeko agarena, bueno, nire dadeko agarenak txikita, zineko horatzen ari eh, sondarruko zine ikusten dituela, igandero, eh, bakeroak eta indioak, ez? Eta indioek sarritan hitz egiten zuten, horrela, jo, komer, tu, to, zentado, zer, horrela, ez? Eta eh, irudi hartzen genuen indiarreko horrela hitz egiten zutela, biskaba motelak zirelako edo, No? Ordun, e, indioek egiazki gu bezala hitz egiten dute, eh. Izatekotan, eh, guk egingo genukeen gauza bera egiten ibiliko ziren irudi hoietan edo pelikula hoietan. Nik uste dut pelikula hoietan e, iragarri naizena zen indiarren hizkuntzak estirela benetako hizkuntzak. Horrakitik ja. ez nituzkenik Erabilera diferente bat ematen zitzaien ienez, edo edo besterik gabe aurrak hizketan ikasten direnean, e, ikasten hasten direnean ere horrelar itzen dira, ez? Edo guk geu hizkuntza e... bat jakin gabe non baitera joan, eta, bueno, piskagator horra baliatzen gara, ez? Aurrak aparte jarriko nintuzkenik, ez nituzke pidzinaren taldean sartuko, baina adibideetara joanaz, eh, eta nik naita jarri dut, eh, gu Euskaldun talde bat, Islandiara joango bagina, da Islandiar batzuekin bilduko bagina, zain zuzen ere, hori historian gertatu izan da, eh, eta ori, benetan ori dugu, gertatu da, bai, eta hori dugu, benetako pidzin baten adibidea etxekua, nola esateko, eta hori ekarri nahi nuen ona, oso politia dalako baitare, eta hori da, e, bueno, Jendeak dakien bezala, amabos garren mendean, e, ba, Euskal Arrantzaleak Balea Bila, Geroz eta Urrunago, Balea Bizkaienziz, Beinakatu eta eta Urrunago, Geroz eta Urrunago, Geroz eta Urrunago, Geroz eta Urrunago, Geroz eta eta Ikutu zituzten lurraldeen artean, Islandia bazen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 aztarnak utzi dituz. Hau, hau gertaziteken, historian gauz asko gertatzen dira, eta gero estu te aztarrenik ustean, beraz ez dago jakiterik hori gertatu denik. Baina, e, Islandiera, Euskara, Pidgin honen, kasuan, ba, e, nola... Iskribo batzuk aurkitu ziren Dehen izeneko Nicolas Dehen izeneko izkuntzalari horlandez batek aurkitu zituen iskribo batzuk, edo bueno liburu baten atzekaldea zen baino detaile ez gara hartuko, mila beratzean daugeta mazazpian, ez? Eda geroz, horra agertzen diren hitzak eta e, astertu izan dira eta horri buruz e, ikerkuntzak egin izan dira, ez? Da orduan ba, adibidezu batzuk emateko, zemen beti oso denbora gutxi dakagu, eta nik ustean uste, politxak direla, eh. A ber, ba, izan ez da, Eta gira, e, dirudienez, hemen ematen zen iztegitxo bat ematen zen, ez? Eta iztegitxo hortan agertzen dira e, Islandierazko e, formak eta gero berez pillinontan nola esaten ziren gauzak. Eta nik uste euskaldun bat ekulertuko e, lituzkeela, oietako asko. Adibidez, Janzu kaka, <laughs> hori da, hemen agertzen den bat... Eh, bai. edo adibidez Eta eta hori Euskaraz, jan, jan ezazu kaka, ah, eolako zerbait? Bai. Hau, pijina da, pijinean antzadan ez, asarratzen zirenean eta pentsatzen nik Euskaldunak asarratuko zirenda bot janzukaka agertzen da pijin honen e, iztegien aha, bai? adibidez, baina ikustez azun gauzak nastatzen direla baitare hau da, baita ere Islandi erasko gauzak agertzen direla ba, e, esan batek esan dezake zun bat galtzardia for au beriauskera uh -huh. eta ziatu berre eh? ordune uh -huh. rosketetan ari direla ba jakin nahi baduzu galtzerdi batek duen galdezenez aken zumbat galtzardia for uh -huh. ez edo, for hori da eh, islandierazko marka bat uh -huh. edo adibidez eh, baziran eh, oso beste politia direnak badira hemen irratitik esan ezin ditzak edanak sinistuala ez beraz ez uh ditut -huh. esango baina bada hemen daiez beste bat for you mala gizuna ne dauda zuretzat gizon gaiztoa Na eta horts ikusten da garbi bai, nastatzen direna dira hitz solteak, Baina ikusten duzun bezala inonezta adizik e, agertzen uh -huh. Adibidez forju mala gizunaen itzulpena, islandieraz horrek hartzen duen itzulpena da gizon gaiztoa zara. Ja. Baina ikusten duzunez berazez forman zara ezta inondik agertzen. Uh -huh. Eda horrelako adibidez bazuukaten nola e, otoitzaitzatzeko gauza txiki bat onela esaten zuena, Chris Maria, presenta for me, balia, for me, presenta for you, bustana. Mm? Eta honek eh, antzadenez, esan daizuen hazen, Kristok eta Mariak balea ematen badidate emango dizut bustana. Begut, uh -huh. nozones, aditzak ez dira bere zagertu uh -huh, uh -huh. Eta dirudien ez pijin Hau, e, nahiko iraunkorra izan zen Hau da, e, izkriburen baten Iztegitxo bat idaztera heldu baldin bazen zen inor Horrek esan nahi zuen egiazki Konmerkataritzarako erabiltzen zen Pijin bat zela